Решта і далі залишалася під опікою нової, старої спецслужби. Звичайно, порівняно з часами КГБ, доступ до архівів СБУ в незалежній Україні був простіший. Проте говорити про їхню відкритість не доводилося. Дослідникам і далі надзвичайно важко було дістатися до цих документів. Політична ситуація в Україні, керівництво якої не готове було остаточно порвати з тоталітарним минулим, сприяла закріпленню невизначеного стану напівзакритості, напіввідкритості архівів колишнього КГБ. Стан справ отримав шанс змінитися лише після кінця 2004 року. Оскільки далі в цій статті мова йтиме про події, в яких її автор брав безпосередню участь, у тексті з'явиться незвичний для цієї книги виклад від першої особи. Отож, далі про помаранчеву революцію та її наслідки для архівів КГБ. Про те, була це революція чи ні, Дискутуватимуть ще довго. У будь-якому випадку вона дала шанс для здійснення цілого ряду реформ, що мали змінити країну. Вже зараз можна ствердити, що цим шансом українці скористалися лише незначною мірою. Очевидно, через брак досвіду. Протягом сотень років ми не мали власної держави, а тому не могли набути практики керування нею. Більше десяти років незалежності влада залишалася чужою і злочинною, тому більшість і надалі цуралася її. Громадський сектор перетворився у своєрідне гетто, де виношувалися геніальні ідеї порятунку держави яким ніколи не судилося бути втіленими через брак відваги взяти на себе відповідальність. Інтелектуали, сповнені власної вищості над представниками влади, блискуче вправлялися в її критиці, не спрямовуючи зусиль на безпосередню зміну ситуації. Усе це – надзвичайно чітко проявилося у 2005 році, коли активні громадяни, виконавши свій обов'язок на Майдані, дружно повернулися до власних справ і делегували керування країною новій, старій еліті. Нова еліта, втративши громадський контроль, дуже швидко стала працювати за правилами Старої, яка ніколи не відходила від керма держави. Влада знову стала чужою і злочинною. А громадяни знову отримали можливість морального задоволення від її критики. Коло замкнулося. Революція згорнулася. У 2005 році я, як і більшість громадян України, переконаний, що виконав свій громадянський обов'язок щодо країни, з чистою совістю повернувся до улюбленої справи. Такою справою для мене завжди була історія. Протягом 2004 року, коли через активну громадську роботу вже не було часу займатися наукою, в голові визрівали цікаві проекти – до реалізації яких із захопленням узявся після Помаранчевої революції. Заглибившись у понад півстолітнє минуле, я тривалий час не помічав, що робиться довкола, як нові стають добре знайомими старими і перетворюють здобутки 2004 року майже в непорозуміння. Холодним душем для мене стала робота в архіві СБУ. Як виявилося, тут нічого не змінилося. Не те, що порівняно з 2004, а навіть із 1991 роком. Постійне і категоричне «нільзя» на запити щодо доступу до історичних документів засвідчило існування заповідника Кагебізму. У звичній для громадсько-активного науковця Манері я почав публічно обурюватися у статтях та інтерв'ю тим, що СБУ зберігає секрети неіснуючої держави. У звичній для цієї організації Манері її співробітники запропонували зустрітися. На диво, не було ні погроз, ні залякувань а лише пропозиція подати власне бачення роботи архіву. Для мене це був перший серйозний виклик із звичної площини критики перейти до конструктиву. Підготовлені пропозиції потрапили на стіл нового керівника спецслужби Валентина Наливайченка.